Він вирішив зайти в гості до Надії Миколаївни, яка жила на першому поверсі, щоб дізнатися про нових мешканців. Колись Надія Миколаївна була окрасою їхнього провулку, Вона цілими днями лежала своїм величезним бюстом на підвіконні, спостерігаючи за всім, що відбувалося на вулиці. Вона завжди була в курсі всіх новин і пліток. Сьогодні її у вікні не було, жаль. Георгій подзвонив у двері. Надія Миколаївна відчинила. «Господи, що час робить з людиною? Невже й на мене таке чекає?» «Добрий день, Надія Миколаївна». «Добрий день. Хто ви?» «Надія Миколаївна. Я Георгій, з четвертого поверху. Пам'ятаєте?» Вона посміхалася, однак не пізнавала його. «Пам'ятаєте Ліну з четвертого поверху? Вона лишала мене хлопчиком у вас, коли я хворів». Надія Миколаївна щасливо кипала очима, проте нічого не могла згадати. «Пам'ятаєте, вона врятувала вашого кота?» «А, Ліна, Ліночка!» – ніжно промовила вона. «А ви хто?» Георій поцілував їй руку і пішов геть. «Хто ви? Хто ви?» – чулося йому вслід розпачливий. Він прискорив ходу і ганебно втік. У ухах звучало розпачливе. «Хто ви? Хто ви?» Георгій біг повзвозу вниз, намагаючись не дивитися на спотворені ремонтом будинки. Почуття ностальгії не полишало його, а навпаки, навалювалося на нього лавиною. Йому хотілося зробити щось таке, що робив у далекому дитинстві. І він зробив це. Георгій став у чергу. Дуже смішно було збоку спостерігати за непересічним чоловіком серед пенсіонерів у черзі до рундучка – де хліб продавався на 10 копійок дешевше, аніж у сусідньому магазині. Це відчуття неадекватності своєї появи на місці для нужденних не давало йому зосередитися на спогадах дитинства. Колись, іще за радянських часів, він ненавидів черги, коли йому малому хлопчикові доводилося вистоювати в гастрономах, пунктах склотари, гімчистках найцінніші години свого юного життя. Зараз він слухняно стояв у черзі, намагаючись нагадати собі далекі ностальгічні відчуття дитинства. Згадував і не міг згадати. Він не міг нагадати собі того специфічного, Нервування, роздратованого споглядання кожного руху продавця і прискіпливого ставлення до повільних покупців, які не встигли завчасно підготувати пляшки з під кефіру або виняти гаманець із торби, адже це все уповільнювало рух і без того повільної черги. Ностальгійний ефект не вдавався. Несподівано він почув за собою тихе і роздратоване швидше, швидше. Георій озирнувся, За ним стояв хлопчина і нервово переступав з ноги на ногу, бурмочучи щось собі під носа. Йому було років із десять. У нього було смагляве вилицюване обличчя і маленькі розкосі очі. Він був явно домашнім. Ідеально випросувані штани і сорочка, поверх них вовняна ковтина, що застібалася на гудзики, акуратна стрижка, чисті нігті. Йому, очевидь, так не терпілося швидше змитися, щоб пограти з хлопчаками в футбол. Георгій посміхнувся. Колись він був таким. Поспішав жити. Він і досі поспішає. Поспішає, щоб усюди встигнути. Заради успіху. Але якого успіху? Георгій пішов до машини, роздумуючи над тим, що людина за життя кардинально міняється кілька разів. Він уже не вірив, що колись був напівголодним, гарячим пацаном, який шасся в бур'янах, пустирів, і бився до крові за честь двору. Несподівано ззаду почулося дитяче «Дядю, дядю!» Георій озернувся, хлопчина біг до нього, тримаючи в руках товстий гаманець. «Ви залишили на прилавку!» – захекався він. Георгій побілів. Там була велика сума грошей і кілька кредитівок. Він відкрив гаманець. «Дякувати Богу, все на місці». Хлопчик рвонув геть, але Георгій схопив його за рукав. «Постривай, я хочу тобі віддячити. Поїхали зі мною». Перше, що спало Георгієві на гадку, повезти хлопчиська у великий магазин і купити все, чого той захоче. Проте хлопчик перелякано випручав руку і зібрався тікати». Георгій здагадався, що малий просто злякався. Сучасні діти в такому віці добре знають про дорослих дядьків-збочинців. «Ну, гаразд», – примирливо сказав Георгій. «Не хочеш у машину – не треба». Він гарячково озирався навкруги і, побачивши відому будову з червоним дашком, зрадів. «Ходімо Макдональдс». Хлопчик зупинився у непевності. «Я тобі не зроблю нічого поганого. Я просто хочу віддячити тобі». Той досі вагався. Георій поклав йому руку на плече і повів. Відчуття руки на плечі хлопчика пробудило в нього дивні відчуття, адже він міг мати такого сина. Вони сиділи один напроти одного. Георгій роздивлявся хлопчика уважніше. Він побачив, що вовняна ковтина була акуратно зацирована на ліктях і оверлочена на прорізах для гудзиків. Комірець сорочки був явно вручну перелицьований. Йому защеміло. Георгій мав у дитинстві точнісінько такий джемпер, який мама вечорами йому церувала і комірці сорочок перелицьовувала. «Ну що ж, давай знайомитися». «Як тебе звати?» – почав він.